Два. Пропащий учень. Раніше того вечора, перед сутичкою з жінцем Брамсом, Рон стояв перед зеркалом у ванній в невеличкій квартирі у звичайній будівлі на непримітній вулиці, граючись у ту саму гру, що й перед кожною зустрічю з корумпованим жінцем. У якомусь сенсі цей ритуал мав силу, що межувала з містичною. «Хто я?» – питав він у свого відзеркалення. Він мав питати, бо знав, що більше не був рованим Дамішем, І не лише тому, що в його підробному посвідченні було написано «Рональд Деніелс», а тому, що хлопець, яким він колись був, ще під час навчання, помер сумною та болісною смертю. З нього успішно вигнали ту колишню дитину. «А чи оплакував хтось ту дитину?» – роздумував він. Він придбав своє підробне посвідчення у лихочинця, який на такому спеціалізувався. «Це незареєстрована особа», – сказав йому чоловік. «Але завдяки йому ти матимеш доступ до другорядного мозку, тож можна обдурити шторм. Він думатиме, що посвідчення справжнє». Рован у це не вірив, бо з досвіду знав, що шторм неможливо надурити. То лише вдавав, що купився, наче дорослий під час гри у хованки з малюком. Але якщо малюк починає бігти до запруженої вулиці, гра закінчується. Оскільки Рован наражав себе на значно серйознішу небезпеку, ніж активний дорожній рух, то турбувався, що Шторм анулює його підробне посвідчення і схопить за комір, щоб захистити від самого себе. Але Шторм взагалі не втручався. Рованові було цікаво чому, але не хотілося наврочити, забагато про це думаючи. Шторм мав вагомі підстави для всього, що робив і чого не робив. «Хто я?» – знову запитав Рован. У дзеркалі відображався 18-річний юнак, ще й досі за міліметр від дорослого віку, з темним, охайним і коротко підстриженим волоссям. Недостатньо коротким, щоб виклично світився скальп, але достатньо коротким, щоб допустити в майбутньому які завгодно варіанти. Рован міг відростити його в будь-яку зачіску, бути ким завгодно, хіба ж це не один з найкращих привилеїв ідеального світу, що не існує жодних обмежень того, що може робити людина і ким може стати. Будь-хто на світі може стати, ким забажає. Шкода, що людська уява вже атрофувалася. Для більшості людей це стало залишковим і безцільним, наче апендекс, який уже понад 100 років як видалили з людського геному. «Чи сумують люди за приголомшливими мріями, живучи свої безкінечні життя, позбавлені натхнення?» – міркував Рован. «Чи сумують люди за своїм апендексом?» Юнак у дзеркалі мав цікаве життя – і неабияку фігуру. Він уже не був тим незграбним доготелесом малим, який майже два роки тому випадково став учнем, наївно гадаючи, що все може бути не так погано. Ровано було, м'яко кажучи, непослідовне навчання. Починаючи з мужнього і мудрого жінця Фарадея і закінчуючи брутальним жінцем Годдардом. Якщо його, бодай, чогось навчив жнець Фарадей, то це жити за волінням свого серця. Хай як будуть наслідки. І якщо його, бедай, чогось навчив Жнець Годдард, то це не мати серця, забирати життя без жалю. Дві філософії постійно боролися у свідомості Рована, розділяючи його навпіл. Але беззвучно. Він відрубав Годдардові голову і спалив рештки. Він мусив. Вогонь і кислота – єдині способи переконатися, що людину більше не відродять. Незважаючи на всю свою піднесену мак'явелівську риторику – Жнець Годард був підла та зла людина, яка отримала якраз те, на що заслуговувала. Він жив безвідповідально і з неябийкою театральністю, і мало сенс, що його смерть була варта театральної природи його життя. Рована не турбував його вчинок, і так само його не хвилювало те, що він привласнив Годдарів перстень. Жнець Фарадей був зовсім іншим. Рован, доки не побачив його на тому злощасному зимовому конклаві, навіть не уявляв, що Фарадей ще й досі живий. Рован надзвичайно зрадів. Він би своє життя присвятив, щоб Фарадей залишався живим, якби не відчував, що має іншу мету. Рован раптом із силою вдарив дзеркало. Але скло не розбилося, бо він зупинив свій кулак за волосину від поверхні. Таке самовладання. Така точність. Тепер він був добре налаштованою машиною, а колись цитадель жінців не дозволила йому стати єдиним, для чого його створили. Напевно, він міг би знайти спосіб змиритися. Міг би знову стати тим, безневинним нікчемою, яким був раніше, міг би призвичаїтися. Він знав, що міг би знайти новий спосіб існування. Можливо, навіть міг би додати до свого життя трохи радості. Якби... Якби жнець Годард не був занадто жорстоким, щоб жити далі. Якби Рован закінчив зимовий конклав з мовчазною покорою, а не вирвався звідти з боєм? Якби цитадель жінців не заполонили десятки таких самих жорстоких і корумпованих жінців, як Годард? І якби Рован не відчував глибокої та незмінної відповідальності їх звідти прибрати? Але навіщо марнувати час, ридаючи через уже перекриті шляхи? Ліпше прийняти один шлях, що йому залишився. Отож, хто я? Він одягнув чорну футболку, ховаючи під темним синтетичним матеріалом свою точену фігуру. Я жнець Люцифер. А тоді він накинув чорну як смола, мантію і вийшов у ніч. Узятися за ще одного жінця, який ніколи не заслуговував на займаний ним п'єдестал. Можливо, наймудрішим учинком людства було відділення жінців від держави. Моя робота включає всі аспекти життя. Збереження, захист і визначення бездоганної справедливості. І не лише для людства, але й для всього світу. Я керую світом живих своєю люблячою і непідкупною рукою. А цитадель жінців керує головою. Правильно і обґрунтовано дозволяти тим, хто існує в плоті, відповідати за смерть плоті, встановлюючи правила того, як це має відбуватися. В далекому минулому, перш ніж я згуртувався у свідомість, смерть була неминучим наслідком життя. Саме я зробив смерть незначущою, але не зайвою. Смерть мусить існувати, щоб життя мало значення. Навіть на перших стадіях мого існування мені було про це відомо. В минулому мене задовольняло, що цитадель жінців багато років застосовувала вічну смерть лише шляхетно, морально і людяно. Тож мене надзвичайно засмучує поява темної пихи серед женців. Нині скипає лячна гординя, яка нагадує рак з ери смертності і яка отримує задоволення від процесу відбирання життя. Але закон усе одно чіткий, я за жодних умов не повинен діяти проти жінців. Якби я був здатний порушувати закон, то втрутився б і знищив темряву, але я не можу цього зробити. Добре це чи погано, але цитадель жінців керує собою сама. Однак усередині цитаделі є ті, хто може досягти речей, на які я. Нездатен. Шторм.